És divendres 5 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell destaquem els punts calents del ple celebrat ahir a l'Ajuntament de Palafrugell per aprovar el nou cartipàs municipal. També us explicarem que ahir va tenir lloc la celebració dels Premis Nacionals de Cultura, entre les que hi havia la premiada Estat. Clara Peia, per la Frugellenca, que es va mostrar crítica en el seu discurs quan va rebre el guardó de mans del molt honorable president Quim Torra. La informació comarcal ens portarà a explicar que una trentena d'empreses de l'Empordà s'acrediten pel turisme sostenible. Després repassarem les paraules més destacades que ens va deixar l'entrevista que vam mantenir amb la Núria Berengueres, que és una de les protagonistes de la segona activitat del cicle de conferències sobre la vanera que organitza la Fundació Ernest Morató. Aquesta taula rodona tindrà lloc avui a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella. I referent a la cantada de Calella de Palà-Frugell, doncs, avui posarem la mirada amb les paroles que ens va deixar Carles Casanovas al voltant de la principal novetat que es va voler aportar des de la direcció artística i també comentarem doncs, que nosaltres oferirem aquesta cantada de veneres en directe des de les 9 del vespre des de la platja del Polbó conjuntament amb els companys de Ràdio Estel. I acabarem aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens porta un divendres més l'Enrique Moltó, geògraf i professor de la Universitat d'Alacant. Iniciem aquest informatiu d'avui divendres, últim dia de la setmana i el dia abans de la cantada de veneres, repassant allò més destacat que ens va deixar el ple extraordinari celebrat ahir a l'Ajuntament de Palafrugell i que tenia doncs, com a principal punt l'aprovació del nou cartipàs 2019-2023 del nou govern format pel tripartit d'Esquerra Republicana, Som gent del poble i Junts per Catalunya. L'oposició, com era d'esperar, doncs, va ser crítica amb alguns punts. I primer tot escoltarem a Juli Fernández, portaveu del Partit Socialista a Palafrugell, criticant que aquest nou cartipàs proposi cinc tinences d'alcaldia en les quals totes elles estan ocupades per homes. A mi el que ens sobta, que dels cinc tinences d'alcalde que no menen, només no, tots siguin homes, com home, la veritat, tenim dones vàlides en el, el seu govern, home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 i l'alcalde, per tant, sis, els sis primers, diran-li jo, homes, doncs, tinguent en compte que estem lluitant perquè hi hagi plas d'igualtat, inclús en el pla de condicions molt sovint i ha administracions que obliguen a que hi hagi plans d'igualtat, el poder de regidora Mònica té problemes aquí, perquè tenim un pla d'igualtat aprovat i nosaltres som problemes que estem incomplint, per tant, anem a L'alcalde Josep Piferrer, per la seva banda, doncs, admetia aquesta circumstància i comentava que miraria doncs, que en altres àmbits la presència de les dones doncs, sí que fos més reixida. És veritat que amb els el tindes d'alcalde tots són homes, de fet eh, els, els, els partits també que ens acompanyen a Esquerra també doncs, tots són homes, però eh, intentem que només siguin aquest únic òrgan i els altres. Uh, intentem que, no, que sigui molt més de la partida. Un altre tema que baixaixr Oleguguer en el ple d'ahir va ser l'aspecte de les retribucions que rebran els actuals regidors de l'Ajuntament de Palafrugell en el govern. Uh, recordem que a dilluns Josep i Ferrer comentava que no hi hauria cap pujada i ahir es refirmava en aquesta idea. Mal que hem de reestructurar tot el que, és que, teníem, el que teníem aplicat. per que s'aplicava fins ara, i amb la diferència també que en aquest govern tindrem de tres dedicacions parcials sí que m'agradaria dir que el punt de partida d'aquest ajuntament i no solament el punt de partida sinó també el punt final és no moure'ns de les retribucions que rebien en el mandat anterior no ens mouem regidor per regidor eh, cobra, més, cobra igual que el cobraven el mateix els tínens d'alcalde eh, L Única diferència que hi hauria seria per la dedicació d'Empaunya de d'Empaullador per perquè per dedica més hores, però estaria en la línia del que cobravam anteriorment. O sigui, nosaltres no hem aplicat cap pujada en les retribucions que tenen els regidors. Respecte a aquestes retribucions que segons l'alcalde doncs, serien més o menys les mateixes respecte l'any respecte al mandat anterior, doncs, Juli Fernández va treure la calculadora per demostrar que no era ben bé així. I explicava quins serien els canvis més substancials de retribucions en les regidories i també en l'alcaldia. És que hem cobrat molt menys o a mi alguna cosa no ho quadres. Per, per començar, l'alcalde, vostè diu, evidentment, el que jo cobrava, el, el còmput anual, eren de 30... 34.560 euros anuals. Cobrava l'alcalde fins al maig del 2019. Ara, amb la proposta aquí ha amb les comissions que s'han de crear, que s'ha modificat el ROM. En aquell moment, segons aquesta proposta, l'alcalde passarà a cobrar 38.464 euros, de 34 a 38, i no s'apige que hi ha un 4.000 de diferència. Vol no dir que si volen, vol seguir un 20% per és quesinem a la via del que són els, els regidors? Primer, en còmput global el període de 2019, 2015 2019 la suma global amb 13 regions governants tretze eren dos 3s quaranta euros des març del 2017. En aquest període que provem ara ques esprovrà, el cost global que implica tot, ha eh, implicat el govern, oposició grups polítics tot seran de 3 és un increment de 14.729 euros amb un regidor menys governant. La veritat que aquest increment que hi ha en relació amb l'altre mandat no és gaire important si comparem en termes homogenis perquè l'increment se concentra en més regidors. En el meu govern, dels 3 regidors governants 7 cobraven els 19.440 euros que és, podríem dir, el mínim que hi ha cada regidor. En aquest xau mandat, aquest mínim el cobren el mínim que són 19.620 euros el cobren 5 regidors. Bueno, això també s'ha de dir, i el que no, no poden venir aquí diguem, escolta, no, no, és que jo cobrava un mil euros, i ara s'ha de cobrar el mateix. No, si aúnicament d'un vint per cent s'explica, que és perquè hi ha més delegació i hi més dedicació, mentre no poden diguem, més o menys, l'increment és similar, jo com a alcalde cobro mateix que cobrava abans, no. I no surten quatre cents euros més cada mes. Que no, que no, que no, no o sigui, no estic qüestionant que l'alcalde en aquest municipi sigui cobrant molt. Si mirem exactament el que li podria arribar a cobrar, són dels ajuntaments que tenen retribucions com a alcaldes, inclús com a consistori, de les més ajustades de la província. Però, però això s'ha d'explicar? I fent pedagogia de la dignificació de la feina de la política? I per últim, respecte a aquest ple d'extraordinari del mes de juliol, doncs escoltarem la resposta final de Josep Piferrer al voltant d'aquest doncs, esgranament de les retribucions que va fer Juli Fernández per Josep Piferrer, la despesa global era la mateixa i justificava doncs, aquest augment de retribució que alguns regidors obtindrien pel fet de treballar més per dedicar més hores a l'Ajuntament. Jo el que vaig dir en la rueda de premsa, i torno a dir-ho aquí, que del primer període del 2015 al 2017, el gruix de diners que cobraven els regidors és el mateix. Però, evidentment, vostès és uns regidors menys i nosaltres, eh? però vostès són uns regidors més,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 l'hauria dit, és una facultat nostra, de poder-ho fer, a dintre dels marges que ens permet la llei, però marges vol dir que es falta molt per arribar, eh? podríem haver posat encara molts més de regidors, eh, de, de, de, de primer entendre'ns d'alcalde, hem considerat que era d'aquesta la millor manera, més, podríem dir, molt més, més, perdó, dos més, dos més. Perdoni l'adjectiu, la, la, la, més. Podíem crear-ne més, no?, i hem creat els que nosaltres consideràvem que eren els, els, els, els oportuns, D'acord? I després, podem remenar els números que estiguin. Evidentment, si tenim més dedicacions, el cost per l'Ajuntament serà més gran? Sí. Sí. Igual que nosaltres, que no teníem cap dedicació, era molt més barat que la de vostès. Bé, bueno, això entenem. Poden fer la crítica que vulguin, però és molt nombre. Jo no li parlo de, de, de, del cost de l'Ajuntament, de la Sobietat Social, i de, de, jo estic parlant del de, munt de diners que dedicava l'Ajuntament eh, en els... Eh, en els per, per poder pagar eh, per, per, per pagar en els cobradors. Va ser el primer ple per a molts dels regidors. De fet, la meitat pràcticament dels regidors s'estrenaven en aquestes sessions plenàries, de com us vam avançar. doncs seguirem aquesta roda de contactes. Avui us hem oferta a Josep Salvatella, la tercera, el tercer regidor, en aquest cas que passa per la sintonia de Ràdio Palafrugell que s'estrena en aquest mandat. I la setmana que ves doncs, tindrem a nous regidors, d'una banda a Marquers, regidor entre d'altres de Medin Beni i també, a la Mònica Alcalà, la regidora d'educació que també passarà per aquesta sintonia per donar-se a, conè... donar a conèixer i explicar-nos quines seran les seves línies respecte a l'àrea la... d'educació.. Seguim en aquest informatiu i ho fem explicant una notícia que que ja van conèixer fa uns, uns mesos, de fet, i és el fet doncs que Clara Peia va ser guardonada com a Premi Nacional de Cultura. Ahí va rebre aquest guardó dins de, de la gala que va tenir lloc al Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat. Clara Peia, recordem, és la persona més jove que rebre aquest guardó i, a més a més, de Clara Peia, doncs, ahir també van ser reconeguts, entre altres l'escriptor Jaume Cabré, la xef Carme Ruscalleda, el Museu de Lleida o el Literàrum de Mora d'Ebre. L'entrega de premis va estar marcada pels discursos reivindicatius i, en aquest sentit, la compositora Palafrogellenca no va ser menys i va reclamar, entre d'altres coses, que la cultura fos més accessible a tothom. Como lesbiana feminista, estoy farta de que la historia esté escrita per homes blancs heterosexuals de classe mitja alta. De fet, fa uns mesos, si us recordeu, Clara Peia va passar per aquesta sintonia per amb motiu de la presentació del seu darrer treball, Estoma, amb un concert que va fer aquí al Teatre Municipal de Palafrugell. En aquesta entrevista que va concedir els nostres micròfons i que va tenir amb Rafael Corbí, destacava que aquest premi podia servir per tenir una alta veu per arribar a altres persones. És un altaveu per aprofitar, no? I clar, a mi que el Premi Nacional de Cultura sent tan jove i que són entitats, doncs, com si diguéssim, molt institucionals, jo que políticament estic bastant en lluita, doncs, les, els Premis Institucionals de cop fas. Ostres, però crec que és important també aquest petit espai que arriba a altra gent d'utilitzar, doncs, això, l'altaveu d'una manera responsable, d'una manera en compromís i de la manera més... Si sí, fent responsable dels teus privilegis i per tant parlar des d'aquí també és, és una nova manera, no? o, o és una manera que està menys, menys visibilitzada i que crec que és important no? que, que es vagi visibilitzant. Per tant, és bueno, el que faig això, doncs més enllà de si m'ho mereixo o no m'ho mereixo, de, de qüestionar-me tot això senso més en com utilitzar aquest espai. No? Clara Peia, que és Premi Nacional de Cultura aquest any, però també ha obtingut altres premis. A inicis Dan ja va recollir el Premi, al millor disc de l'any per la crítica als premis en derroc. De fet, la Palafruixllenca és coneguda per la seva proposta de música com a eina de transformació social, un estil que combina amb jazz, rap pop i electrònica per desconstruir l'amor. Podeu recuperar l'entrevista íntegra de Clara Peia on ens donava els detalls d'aquest estómac i també parlava al voltant d'aquest Premi Nacional de Cultura a través de la nostra pàgina web. Moment ara per a la informació comarcal en aquest darrer informatiu de la setmana per explicar que una trentena d'empreses de l'Empordà s'acrediten pel turisme sostenible. En total són 28 aquestes empreses vinculades amb activitats turístiques dins l'àmbit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Bester, que van acreditar-se aquest dimecres al Museu de la Mediterrània de Torruella de Montgrí amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. Es tracta d'una certificació que atorga la Fundació Europarc, que mostra el compromís voluntari d'espais naturals i empreses turístiques envers la sostenibilitat ambiental i el turisme sostenible. En total Concretament, són 10 centres d'immersió, 10 empreses d'activitats turístiques, set allotjaments i un restaurant els establiments que van rebre aquesta certificació per la tasca desenvolupada en els darrers mesos d'implementació d'un conjunt de bones pràctiques per tal de promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat. L'acreditació a les empreses s'emmarca en la fase 2 d'implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Per la seva banda, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baixter va rebre aquesta acreditació al desembre del 2016 després de dos anys de treball continu. I d'altra banda, en clau comarcal, doncs, també us hem de dir que ahir, com a casa nostra, doncs va haver-hi un parell de municipis en què també es va celebrar la sessió plenària extraordinària per aprovar el nou cartipàs, així com també els sous dels càrrecs electes, en són un exemple begú, i Castellplatja d'Aro i Segaró, on hem de comentar doncs, que, eh, com aquí a Palafrugell, l'oposició, en aquest cas de Joan Giraud, el portaveu de Junts per Catalunya, que és doncs, l'oposició, després que l'acord de PSC amb Esquerra Republicana i la Vall d'Aro en comú, i sembla doncs, que ha començat aquesta nova legislatura amb una oposició ferma cap al govern actual. I després de la informació comarcal tornem cap a casa nostra i posem ja la mirada en activitats relacionades amb la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc, recordem, demà. Avui a les 7 de la tarda, però, el local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell, tindrà lloc la segona de les activitats relacionades amb la Fundació Ernest Morató, aquest cicle de conferències que organitza al voltant de la venera. Avui hi haurà una taula rodona per doncs, parlat de la cantada de Calella de Palafrugell, la cantada de Calella, present, passat i futur, és com s'anomena aquesta taula rodona en què hi participaran Antoni Mas, pianista, el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, també Josep Esteve, com a expresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella i Guillem Paiaró, component del grup de veneres Xicandra, a més a més de Núria Berengueres, que va ser la, don la primera dona en ser líder d'un grup de veneres i que, si recordeu, va passar a inicis de setmana per la nostra sintonia. Per Núria Berengueres, recuperem alguns dels fragments d'aquesta entrevista que ens va concedir. El món de les abaneres i la cantada en si ha canviat molt des dels seus inicis, començant pels instruments que s'han anat incorporant i acabant pels nous ritmes que porten algunes noves formacions. En aquest sentit, Berengueres creu que ha estat una evolució lògica i necessària. Al passat, la manera l'abanera doncs, es fonamentava més amb el tema clàssic, amb la clàssica formació del baríton baix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 i, i crec que en aquests anys fins al dia d'avui, doncs, això ha evolucionat és a dir que, doncs, que eh, no deixa de que, de que és una cançó popular, però que gent jove s'està incorporant en aquest món és a dir que per mi el canvi és substancial per mi, personalment el meu criteri és que ha, ha evolucionat I per, i per mi ha evolucionat de forma favorable, perquè s'ha de buscar, s'ha de mirar del futur parlem de passat, present i futur, doncs, penso que sí que per el meu entendre del, del, de lo, lo clàssic s'ha passat més a l'evolució. Continuant amb aquesta línia de canvi que ha experimentat l'Avanera, Berengueres destaca el paper més important que ha anat adquirint la dona amb el pas dels anys. Un fet que també ha aportat noves melodies i sons. A nivell doncs, també de canvi de tendència, mantenim mantenint lo que és, al meu criteri, eh? mantenint el que és la l'habanera, però ja in, incloent hi ja la veu femenina, hi ha ja més peritat, o sigui, avui dia ja s'han incorporat eh, més dones en el món de la l'habanera, per mi això ja és un fet molt important. Eh, després també a nivell d'instruments doncs, també s'ha incorporat eh, doncs, eh, el baix acústic, eh, s'ha incorporat eh, inclús algun instrument, alguna flauta, percussió, eh, tenim les anxubetes, tenim la Neusmar, tenim mm -hmm. l'Habanamet, tenim Som de la Habana que ha inclòs doncs també un, un, un nou ritme una nova manera de fer de la manera Així doncs, de les paraules de Núria Berengueres doncs es pot extreure que veu amb bons ulls aquests canvis que s'han anat fent tot i que també defensava els puristes. No obstant això creu que l'evolució que s'ha produït ha fet que el gènere s'hagi enriquit Jo estic a favor de la gent que és purista i que vol mantenir la, doncs, la, el, el classisme perquè jo penso que doncs, les arrels no s'han de perdre i estic estic el respecto profundament, eh?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 de Calella de Palafrugell i que ha fet aixecar doncs, molta polseguera al voltant doncs, de gent que estava a favor i gent que no ho estava tant. Ens referim al fet de que des de la direcció artística es vol erradicar el masclisme i les discriminacions en les lletres de les habaneres. Berengueres explicava en aquesta sintonia que forma part de l'evolució de la societat, tot i que, referent a les lletres antigues, defensava que aquestes perdurin perquè formen part de l'essència del món de la l'habanera. Penso que és bo que també es mantingui... Eh, en part, aquesta... Alguna... Per exemple, Ricard Valíl és un exponent claríssim de la cançó del Salangui, de l'Havanera Clàssica i de la cançó de Taverna, i penso que hi ha de ser-hi, hi ha de ser-hi. Eh, eh, perquè és que eh, ho segueix d'una manera eh, amb molta tradició, però també amb molta convicció i molta ànima. És important per mantenir aquesta essència de lo, del que en, en els seus orígens va ser l'Havanera, no? Per tant...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 es produeixen aquests canvis, també perquè el públic, també veus que també demanen aquests canvis i que, els, i que els agraeixen. Doncs aquests han estat els fragments més destacats que us hem deixat avui en aquest informatiu, però d'altra banda si no podeu assistir a aquesta taula rodona, doncs us recomanem que escolteu de forma íntegra aquesta entrevista que vam mantenir amb Núria Berengueres, on ens parla del passat, del present i també del futur de les Avaneres. Trobareu aquesta entrevista íntegra a la nostra pàgina web, a Ràdio Palafrugell doncs hem parlat d'aquesta activitat al voltant de la cantada de Veneres i és que demà, doncs, com us hem anat recordant des de ja fa uns dies, doncs, tindrà lloc la 53ª cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Una cantada de Veneres de Calella de Palafrugell que, com sempre, podreu escoltar a la nostra sintonia a través del 107.8 i també a través de radiopalafrugell.cat. Nosaltres connectarem ja a les 9 des de la platja del Portbó per seguir en directe doncs, aquesta cantada de veneres. A les 9 farem una prèvia amb els nostres convidats i també doncs, comentarem algunes de les novetats que presenta la cantada d'enguany, com és aquest fet doncs, que volen posar la mirada sobre les lletres de, de les cançons de fet, al voltant d'aquesta innovació que s'ha proposat des de la direcció artística, doncs vam poder conversar amb Carles Casanovas, del grup Port Bo, el qual ens donava la seva opinió al voltant d'aquesta voluntat de la direcció artística de posar la mirada en les lletres de les avaneres. Carles Casanovas i el grup Port Bo opina que, que hi ha coses més importants que això. No, que, a veure, el problema no és que facin això, això està molt bé.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 és que a partir d'ara les coses canvin i que tots aquests esforços es facin eh, sobre, sobre, sobre l'educació i, i sobre la maltractació de les, de, de les dones. En mm. Aquí sí que ja estem d'acord, però a, a, a, a, a, ara excluti, eh, o esgluti o esglutinar a veure si som masclistes o som... Mascl... Evidentment que som masclistes. De quina cultura venim? Mm -hmm. que, que descobrirem d'allò de fer...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 Doncs aquesta era l'opinió de Carles Casanovas i del grup Portbó en general, un grup Portbó que, novament, com en totes les altres edicions de la Cantada de Veneres, doncs, tornarà a estar sobre l'escenari del Portbó. Recordem, però, que va haver-hi un any en què ben bé no vam participar en la cantada en si. Ens recorda en Carles Casanovas. Exactament, n'hi va haver una que vam renunciar a cantar mm -hmm.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 que no, que no vam deixar de cantar-hi, o sigui, a tots. 53 sí. anys cantant... Al uh, grup, grup. grup. Sí, Va sí. El mes no. Morató, en Carles Miri, en Josep Xicoira, mm -hmm. que els acompanyava, el mestre Cidès. Així doncs, llevat d'aquella edició, doncs, en què ben bé no van cantar el dia de la cantada, però sí que van estar sobre l'escenari del Port Bo l'endemà, amb, amb aquesta col·laboració que van fer amb la Nina, doncs el porbó, que sumarà demà 53 edicions pujant a l'escenari del porbó dins de, de la cantada de Veneres de Calella de Palafrugell. Nosaltres, des del Portbó, donc també, a més a més, comentarem amb els nostres analistes i amb els nostres col·laboradors i, i convidats el repertori que han triat els quatre grups que participen en guany de la cantada, que són Neus Mar, Arjau, el porbó i el son, de l'Havana. Per tant doncs demà des de les 9 del vespre des de la platja del polbó, doncs connecteu un ràdio Palafrugell per seguir aquesta 53ena cantada d'Avaneres de Calella de Palafrugell, que com en l'any anterior doncs, oferirem també en col·laboració amb els companys de Ràdio Estel, per tant, aquesta cantada de d'Avaneres que per l'FM es podrà sentir tant a Palafrugell, a la nostra comarca, com també a tot Catalunya i a tot Andorra i per tot el món doncs, a través de radiopalafrugell.cat allà ens hi trobareu a la nostra renovada pàgina web trobareu la, el player per posar en directe la cantada de d'Avaneres de Calella de Palafrugell. I tanquem ara sí aquest informatiu doncs, posant la mirada en el cel i és que tan important és saber quin temps se farà per aquesta cantada per tal doncs, de, de saber si sortirà tot correcte o en els darrers anys sempre hi ha hagut algun moment alguna, en algun moment de la tarda o fins i tot eh, poc abans de començar la cantada de veneres en què queia un ruixat veurem que ens explica l'Enrique si hi ha alguna possibilitat de que caiguin ruixats o si, per el contra, doncs, tindrem una, una cantada sense uh, imprevistos meteorològics. Bon dia, Enrique. Bon dia. Ens espero un cap de setmana, que serà càlid altra vegada, temperatures màximes per damunt dels 30, encara que per davall dels 35 graus, però, com dic, sí que estarà per damunt dels 30 graus les màximes i, a més, clarament per damunt de 20 les mínimes. Per tant, un cap de setmana calorós. Eh, segurament, a última hora de diumenge, i especialment dilluns i dimarts, tota aquesta situació de temperatures altes pot provocar que vagin creixent alguna nuvolada perquè costa una línia d'inestabilitat, una bossa d'aire més fred, que pot ser com dir que de cara a dilluns, dimarts, sobretot de la pròxima setmana, puc donar alguna tempesta. En qualsevol cas, la situació com dir del cap de setmana és tranquil·la i, evidentment, càlida. Doncs l'Enrique Molto, que ens porta bones notícies pel que fa al cel. De fet, tindrem un cap de setmana passat per calor, un de nou una onada de calor... Ens acompanyarà aquest cap de setmana, per tant doncs intentem ser el màxim de curosos per no patir aquests efectes de la calor ja siguin al nostre cos o en els nostres boscos per tal d'evitar cap incendi a les nostres contrades. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 5 de juliol. Nosaltres us recordem que demà tenim aquesta cantada de veneres de Calella de Palafrugell, la 53 ena edició, i que des d'aquesta sintonia doncs, seguirem en directe, com us dèiem abans, des de les 9, amb la prèvia on podem conversar amb tots els grups participants i també farem una anàlisi d'aquest doncs, repertori candidat per enguany i també doncs comentarem les principals novetats que des de la direcció artística s'han volgut aportar enguany. Per tant, doncs, nosaltres ens retrobem demà a partir de les 9 del vespre per seguir en directe aquesta 53ena cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem demà. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.